Незгода батьків, втеча аж до Індії, до речі, я там і народилася, повернення, кар'єра, неабиякий спадок з обох сторін і рання смерть. Вона опустила голову, завісивши обличчя лискучою чорною хвилою ще вологого волосся. Через усе це я ніде не почуваюся затишно, ані в Китаї, ані в Польщі. Батьки лишили мені великий спадок, але не навчили жити. Через це я звикла боронитися. Вона взяла з рук Олексія Лончаки і погладила їх довгими нервовими перстами і нікому не довіряю, надто багато довкола лицемірства і жорстокості, небезпеки для таких, як я. Вона поглянула на Олексія і, провагавшись кілька секунд, вимовила, але у вас я небезпеки не відчуваю. Поставила на стіл недопитий келих, підвелася з м'якого пуфа, Відійшла до вікна. Олексій змушений був підвестися. Ванда обернулася до нього, глянула дивним поглядом мигдалевих очей. «Один мій друг сказав, що у мене немає навичок соціальної поведінки. Ви теж так вважаєте?» Олексій підступив до неї. «Я вважаю...» що це те, що відрізняє вас від інших. Правда? Олексій кивнув і відставив свій бокал. Ну, повернемось до власноруч обскубаної мусі. Вона, здається, добре увійшла в роль обуреної дружини і подумала, що має повнісіньке право втрутитися Вхід подій, яка розгорталася за зачиненими дверима ось уже не менше п'яти хвилин, згадали нещодавно побачені кадри з фільми, ті, що підгледіла вночі у вікно кінозали. Мізансцена передбачала активні дії. Муся рішуче розчахнула двері каюти, увірвалася середини, немов фурія, і заклякла посеред кімнати, адже далі просто не знала, як у такому випадку діяла б Вірохолодна. Її напарник стискав в обіймах прекрасну ванду, його руки красномовно знаходились під її хутряним коміром нижче лопатки. Оголене плече світилося в тьмяному світлі, немов наливне яблочко яка гидота майнула в голові у Мусі але що вона повинна зробити певно так само і висловитись яка гидота висловилась Муся картинно притиснувши руки до чола викопана вірохолодна в стадії крайнього розпачу на диво мізансцена вдалася ванда перелякано відстрибнула від Олексія. Той гнівно чмихнув на Мусю, закрутив головою, знизав плечима і різко вийшов з каюти, клацнувши дверима. Увесь запал Мусі вмить зник. Боса в пендіарі з капелюшком стриженого волосся розпашила. Вона стояла перед чарівною суперницею відчуваючи себе не просто смішною, кумедною і жилігідною до того ж. Ситуацію врятувала не менш схвильована Ванда і зробила те, чого Муся аж ніяк не чекала від такої на перший погляд сильної жінки. Ванда закрила обличчя руками і немов підкошена впала на ліжко. «Вибачте, заради Бога! Здушено пробурмотіла вона самотність, страшна річ, мені соромно, соромно. Вона гірко заридала, зминаючи під собою шовкове простирадло і насуваючи його на голову.